We was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. Jej Saltini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes. Hello, mirëmëngjes, dashur miq. Jeni me klubin e mëmjes së çdo ditë tjetër nga e hona në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në klub BeFem 104 dhe në ekranin e klub televizioni jeni ju sot. Sot është 1 yeah. mart aspastë. Jo, më është mërkur, a, është a, mërkur sot, më kur sot martë studije. Ja. Është mërkur, po, së mërkur pas së martës. Po ditë, sot është një martë aspastë, po, dhe sot është një mërkur akoma më. Do të thon ti e ke kaluar shumë mirë të martën, sa e harove fare që është herë të parë jeri, në faktë që mm. unë flenorë një më djetë O, rrimë Altini oh, Bravo, bravo uh, Duk është I relaxuar farë Po të shëndodhi <laughs> Po si të zuri gjumë, Altini Njëherë në djetë vetë Altini e ka këtë fjetin orë, dhjet, në orë një më djetë Njëherë në djetë vjetë më duket Ose gjumë djetë vjetë Ashtë njëherë në djetë Dhe duhet të shënurë në kalendë Mati si amori më ndetha po shtrimi, qikë një gjusore Po të të nëzit, ja. Êshtë si puna e klitë të gjithë do njërë në kajtë gjithështë. Po punoja, unë të ashtë, po rinja gjithë së orë këshu e të gjithë. E të ashtë fërë pas taj. E të ashtë fërë pas <laughs> taj. Dhe të zuri gjume, ke është gjë e mjerë <laughs> Olta, ti kur ke fjetur, uh, dhe? Uh, unë jo aqë herë të saltini, dhe ka më thyrë pak uh, Dhe në fakt, ti ke thyrë një rekord tjetër, me sa më rraveshëm uh, uh, Të nga të regosh, për <laughs> Lërë fara uh, uh, të të Me të, të rekorde që të e shboj në shpi Po pra Të martën e kasë të prentën <laughs> <laughs> Edhe unë si pun e klipsi dhe altin Që do të njërë në kaj shpo, kjo është e klipsi hënës Olta, po qi nga shkove Apo n Tërgot po sot i shumë freskët. Atë i tha vetë në orën 11 të darkës, ti e ke thyrën në orën 2 të mëngjesit, ndruam rolet. <laughs> Nuk e di, po ty të bën mirë dalësh. <laughs> duket mirë, s'ka mirë duket. Po, ndryshon fjalën. Kur flet kërri, duket sikur s'ka fije. Po, është ajo që sa më shumë të flesh si duket, më e pafitur dukesh. Po dukesh mirë gjithsesi. Dukesh dukes shumë mirë. Edhe Loris do ta lë Loris. Duket Loris, mësu u hap kjo bisedë domosdoshmë. Jo, 11, po unë ç'e bëj? Njerë 2-21 10 gju 11. Një her në 2 ditë. Po, po sai normale 9 8 gju 9. Jo. Jo, mund të shkoj deri në 12 gju. Maksimume atë. 12 gju. Do, do të them, di që janë dita jote me fat, që ke fitur herë. Jem takontë së martën atë hënë të martën e provave. Okej. Që do të ishte dita jote e pushimeve. Bravo. Shumë. Ju jemi fix gjithë. Ju keni të treshun nesër. Faleminderit. Atë kemi që edhe yeri duhet të jemi në kuptim. A duke shumë mirë jetis dhe të tijtë Dhe, dhe, dhe. e kam fjetur herët, si asë një herë tjetër Epo gjithëherë ti diku nga ora e 10 po, e gjys. 10 paktanc. Kanin shumë me vendosinë në hënës si në lidhje atij. Jo, s'ka. Basë, do ta gjejmë, ja të kërkojmë. Po, më sa lexova u të premten do të kishte një eklipsonor, kështu që nuk e dihet se çfarë do ndodhe, do të them pak herët apo. <laughs> nuk e di, do presim deri të premten, por edhe do diskutojmë të hënën këtë pjesë. Po kapi 12 ta bësh gjumë. <laughs> <laughs> Mirë, sot është e mërkur, data 8 shkurt, ju uroj një ditë sa më të bukur datë mbarku, do që ndodheni. you can see the signs. I'm not afraid to cross the line and turn his friendship into more than amazing stuff. We don't have to change at all. Old school like a carnival. You're still my bestie, but you're more. You're my baby, because love is whatever we want it. However, we need it to be. So I say yes. Yeah saying Në 7-10 minuta, jenë me klub në Mgjesi Në klub në FM, 100.4 dhe në ekranin e klub të vësë Më mgjes e lëtin Më mgjes e lëta Më mgjes lëri Më mgjes blendi Më mgjesi gjithë mishë tanë ku dojshë ndodhen Ndërkoj, jemi gati për shprejën e ditës Unë kemë zedur Dear një shprejhje yeah. Nga Koelho, dojsh kjo hmm. Sa shëthemet mbarrojnë në veshin e njëriu të menqër E kam vetuar këtë. Ideja është që ta trajtojmë këtë njeriu në menshurie, e pra, që ta bëjmë të thashë te themi. Mund ta diskutojmë këtë pjesë sepse shpesh herë të gjithë njerëzit shohin punën e teatrit dhe asnjëherë punën e tyre, dhe ai gjithgjithkohë vendosin epitetet nga më të ndryshmet, çofshin këta personazhe publik ose jo, dhe është një kënaësie e jashtëzakonshme që njerëzit merren vazhdimisht me këtë pjesë. Por, a me ndoni ju se thasht e te me në baronjë vërtet në veshin një njëri ju të menqur, a ju ka ndodhë dhe për shumë një dishkaj që ju e keni ndarë me diko unë me, me mirë njërë... besim dhe me pas, ar... keni ar... këtë ruar që ar... ar... ar... ar... ar... mirë am, besimi am... ju ai, është thyër Po, veçhdo, mund jo, të... Jo, unë e të... kam shumë problem në këtë pjesën, se vedh me ndoj që mm. nuk flasë, du më thënë që se një njëri më beson Palu. Në beson dhichka. Pra nëse unë të besoj të dhichka, ti e mban për vete. Nuk është e ndarë medikaturë. Nuk është e ndarë medikaturë. Se përgjithsisht ndodh kjo, nëse unë ndaj diçka me ty. Jo, jo, s'ka gjasa. Ti ato jo, gjëndime, sekretin tim me thonjza, e ndan me partneren tënde, partnerja jote jo, jo, me jo. shoqen e vet. Shoja me, me shoqet me me partnerin e vet, dhe bëhet një grup njerëzish, keshin mbas e... sa e marrin vesh çë të gjithë dhe e keqja në ditë histori. Duhet të më nin kaja vetë, ty të vinjë që e ke marrë vesh një shoqja <laughs> e një shoqjet sime, ajtë do të dërgon historinë tënde. Jo, do e bukur ajo. Ti kshu, a? Që përveç faktit që historia që ti ke treguar transformohet rrugës, sepse jo të gjithë e tregojnë ashtu siç e santë. E dyta është të gjithë e thon me bindje që unë e di me siguri çu ka ndodhur, pavarësisht sa ata e ditë nga shoqja e shoqës së shoqës së merat. Madhieri mund të transformohet aq shumë. Sa ti mund të mendosh që ka qenë një variant tjetër që ka pasur të njëjtën historisë ty. Edhe thoas se na ka ndodhur njëjtë gjë. Po deri diku e kanë pasur edhe unë këtë. Po si e zgjili? Pra ti nuk merresh me çështën e ti, mban sekretin. Jo, unë edhe kullas. Ieri, domthon, kam dy mike Mijat, shumë të shtrenda që një që se theme di që mm -hmm. a i vdes aty dhëmë Do i kë sekret i bashk ma ato <laughs> Olta, ti si ke mërdo njetë Unë i them të gjitha mjëri Bënë i provë më thoni një sekret mm, mm -hmm. Del në të qimdën e sekondos Pa mbaruar akoma ju ka daljë <laughs> Olta si pizim po, si raketa e në WhatsApp, raketa, e raketa kur ishim E kam njaftë si ti më një njeri që, të të që të rësbetoj Si ishte a që shpejt në të rësmetimi në sekretin Ta <laughs> Kemi lozur kaj shumë telefoni për i shurrieri, sa... Ja, ja, ja kemi marrë dorën. Da. Mm. Po ti, Olta, kej një njerit të besuar? Burrë. Që thua e ndaj këtë gjën dhe e di që mbetet atyut e nuk... Edhe burrës i si unë është alti, nuk majhë një farën <laughs> e taj. Oke. Okay. Keni rastisur si familia. E përmi, kjo është që shumë e bukur. Shumë e bukur është. <laughs> Bra, por derisa të transmetoj mirë fjalët, nuk është se ke një jetë dambëshkat ato i re, po uh, unë nuk, nuk i nuk i nuk i transmetoj fjalët kësaj vërtet. Mbaj, mbaj po, se ke një njeri të besuar që e di që uh, ja thua aty personave dhe nuk nuk... Si mm -hmm. kam kam miq të mit. Bravo. Veç burrit Altin që është një mik shumë i mirë, kuptoj. Po nuk e diskutoj atë pjesë. Po kam edhe ca të tjera që Unë me ndoj që në transmitim live, uh, mm. kush do nuk do thoshë që unë në transmitoj sekretet Nuk e kam e ty, po e kam Unë e thash e lëti dhe ju se pesuat, dhe që të që të të të të tëmë Po, e drejt e lëti një Kush Se gjithë kam prirën që të bëjnë puritani Por okay. do njëherë ndoj që të delë edhe si si padashe Kupë, të në tja thuan nga... dhe i personin dhe i shoqe si me besim mm. dhe ajo të ndzirem ndoshta ndonjëherë bari një makinë, një si makine të vërtetëse. <laughs> <laughs> <laughs> Alti, tani, po mund të manipulosh edhe atë. Tani Alti, ti mund të thuash ka dalë një sekret i jotë nga un Alti. Nuk e kam me ty mëojtë. Dua të di edhe opinionin e Lorit. Ka fort. Jo, për tësha kave, domethënë. Tani, unë nuk po përbës Lori Amerështë të përshisemës Se të gjithë bojemi <gjotrë>, pjesë e kësa gjëje Në <gjotrë> i farë mënyre yeah. Por, a ke njëri të besuar që e di që e a thua Di që ka edhe mbetet aty Nuk është se do e trasmetojt e dy kusht tjetër Valaj, nuk besit Dorën zjarë se vetë në sëri <gjotrë> ja, Lori, më pëlqen shumë <gjotrë> të është si i sinqerë <gjotrë> Tani, gjitha sekretët që, që përgjët reguar Lori Dhalin në mikrofon Dhalin në mikrofon <gjotrë> <gjotrë> <gjotrë> Dorrën Zersë tek ai. Po s'e dha mua më pëlqen, domethën, pëlqen shumë ta mbajë një sekret, po ndonjëherë ndonjëherë të rishket padashë. Po pëlqen ja? më shumë, më pëlqen më shumë ta tregoj këtë. Të... Të uh -huh. Mierë, kemi një shokë. Kjo është, kjo është si pasojë. Gjithçka siç ndodh me mua. Regjizori. Mirë, faleminderit Lori. Ndërkohë kemi Oltën për të na treguar edhe se si do të jetë moti për sot. Faleminderit të treve. Qëndat do thot edhe herë kemi trore emisionin arti. Jazz gradës në këtë moment e 16 do jetë maksimale për sot, vetëm 5% shanse tufish. Sot nuk pikon, mm -hmm. e sigurt. Po nesër? As nesër gjithsesi. Ëh, uh, pikimet uh, pas mm -hmm. datës uh, 20. E uh -huh, kemi ta. Mirë, faleminderit Olga. Do të vazhdojmë. Uh -huh. <laughs> <laughs> shkurt i është shkurtur gjithsesi. Mirë, ne do skuptemi për pak minuta publikitet, më pas rikthehemi me një këngë dhe me klubin e njerëzve.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 datë 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. {\"v\"} dhe tani kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1802 Simon Willard patentoi orën e murit. Në vitin 1861 u formuan Shtetet e Konfederatës së Amerikës. Në vitin 1910, William Boys, botues nga qyteti Chicago, i bëri kërkesë zyrtare qeverisë në Washington për krijimin e organizatës Boy Scouts of America. Në vitin 1911, erdhi në jetë poetja amerikane Elizabeth Bishop. Në vitin 1918, u botua për herë të parë gazeta The Stars and Stripes. Në vitin 1922 filloi të përdorej radioja në shtëpinë e Bardh pas instalimit që bëri presidenti amerikan Warren Harding. Në vitin 1952, Elizabeta II u shpall mbretëreshë e Mbretërisë së Bashkuar. Në vitin 1980, në Londër, David Bowie divorcohet nga bashkëshortja Angie pas 10 vitesh martesë. David mori kujdestarinë e djalit të tyre 9-vjeçar Zoe. Në vitin 1986, erdhi në jetë ish-mis Kosova dhe Shqipëri Agnes Avdaj. Në vitin 1993, grupi Metallica nxori në treg këngën me titull "Sad But True". This is Club FM 100.4 You and I you know Love, love. Just a touch of your love is enough to take control of my whole body, just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love, just a touch of your love. Ora është naostat e 26 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në klube Fame 104 dhe në ekranin e Club TV-së. Mirëdita më e bukur dhe të mbarku dorë që ndodhen me mëngjes Altinit, Olta Lori. Mirëngjes, mirëngjes të gjitha. Ëh, dua të ndaj me ju një kompjuter që është huetur kompjeteri i të ardhmes. Altini e ka marrë në emrin e një vajze. Na tregove pak dje në fakt, dhe isha shumë kurioz sot. Me emrin Tereza, kompjuteri më i ri. Uqzova gishtat tash. Uroj ta bëjë sot. Do i ri. mund të dhe ta shohim. Ndërkohë për gjithatë ata që na ndjekin nga Club TV-ja. Tereza është kompjuteri më i ri që mendoj se do të uh, anuloj distancat midis njerëzve. Pra, mm. nëse ti ndodhesh në Shqipëri dhe dikush tjetër jashtë Shqipërisë, ti tani uh, mund të bis, bisedosh me këtë person pa e vënë re fare uh, hapsirën apo distancën që ndodhet midis jush. Çfarë do thot? Mm. Ës fjala për një sistem të ri teleprezence që është lindur në Europë, e pajisur me telekamera, audio, video, sistemi i ri mund të jetë një e ardhmë e telekonferencave të ardhmë, pra edhe të mbledhjeve. Nëse ti uh, ke lidhur një kontratë po them me një kompani jashtë Shqipërisë dhe aktualisht ndodhesh në Shqipëri mm. dhe duhet të marrësh vesh të riat më të fundit që kanë lidhje me këtë kompani, atëherë ti nëpërmjet kompjuterit Tereza mund të lidhesh me kompaninë uh, që ndodhet jashtë Shqipërisë, të vazhdosh edhe punët e tjera, pra ti mund të lëvizësh ndërkohë, nuk është e thënë që dorish uh, i qëndruar ulur derisa të kryesh ngjitë 7, por ti mund m'merresh në punë të tjera dhe ndërkohë dëgjon edhe e, konferencën që po zhvillohet në anën tjetër të botës, po e quajmë. Oj, oh, Magda, çfarë bën kështu? Po, kam marr Most emrin na, Teresa. Ma shumë, është jita, një dhuta. kërkim 3-vjeçar <laughs> i financuar nga Bashkimi Evropian dhe po zhvillohet nga disa qendra kërkimi në disa vende të Evropës. Nga pikpamja fizike është një robot i pajisur me rrota, ka një video që lejon komunikimin viziv, ka al, uh, altoparlante dhe mikrofonat dhe është gjithashtu i lidhur edhe me internetin ndryshe nga sistemet të, që janë bërë deri tani, siç është Skype për shkakun se Skype ka qenë i pari që solli këtë lloj uh, revolucioni, ky version ofron dhe zhvillime të tjera, që do të thotë, uh, kjo do të vinë në ndim Altini Oldelori edhe në mjeksi. Pra, nëse dikush një prej sajua i ka pasur, do të thonë që ideja është një robot që ecën po të ndjek ty po qesh më masi një njeriu nuk ndjek ty por ai të ndjek ty dhe Tyre. ka një ekran edhe ai ekrani është Paqet. e instaluar fytyra jote po. Bon. Është një shfaqje e dyra jore. Do të them, po po e them më, më thjesht. Është si Skype, po, por është si një robot në përdhom. Që të vjen ti po. nga pas, nuk je ti i detyruar që të de, ulësh ose të qëndrosh. Po, vjen kuzhinti për shembull, mm -hmm. vin robot i madh aty, ti flet, ndërkohë ke robotin që duket sikur është njeriu, po në të vërtetë ai është një makineri. Ti vazhdon dhe gjërat e tjera që ke, po ndonjë konferencë apo konferencë që jetë. Në pallat i kongresave, kemi një festival, ne themi është i ftuar Donald Trump. <laughs> dhe Donald Trump është zhiftuar nëpërmjet robotit Tereza. Ku te ekrani është fytyra të e tij, domethënë. Po. Edhe që ai mund edhe të dhe flasi, mund të ndërhyjë në atë gjë që po ndodh, por e mira e të gjo. gjithës, mm. e robotit Tereza është se do të cielli një revolucion edhe në mjeksi. Që të të thotë, nëse uh, një pjestarë yti familjes ka probleme shëndecore, por jo do mos do shmërish duhet të shtrohet në spital, mund të i shëndrojnë në shtëpi dhe mjekët në përmjet robotit Tereza, mm. mund të lidhen herpasere për të parë gjëndin fizika të personit që ka probleme, për të parë nëse funksionon apo jo ilaçi që po merr, pra mund të bëhet lidhje direkte pa u dashur që ti të shkosh në spitalin për katës. Pra për ti lidhesh i... automatikisht me mjekët, ata të kontrollojnë. Për... Me pak fjalë, domethënë, ne mund të bëjmë të gjitha gjërat në shtëpi. Me pak fjalë, kjo është ideja dhe kjo do të sjelli risi në mjeksi, në shkollë, në konferenca të ndryshme, në kompani të ndryshme. Do i bëj një zitat edhe me dambel. Mendoj se do i thotë ai tash i kush çon shkollën. Ma mund të vizytosh atë mjaftim këtu te Grevadi seportoi sot. Po, nëse ti je smur, jo. Kan përshipin që do ketë disa. Disa pjesëshime, pra nëse ti altini je smur dhe nuk shkon dot në shkollë, të ndjekësh leksionin e ditës së sotshme, atëherë Teza mund të vinë në ndihmë. Hajde, zemër, sot, po përtojt dalë. Hajde, flasënë këtë pap, e hapë të dhoma, e të ti mund të bashkëpjëtë dëshme të sigur. Pa tjetër, pa mund të funksionoj e dhe në këtë farë. Sa ishte qëmi mjërë? Nuk e di, oltë, a kjo është thjesht një është një projekt 3 vjetësh. Është një projekt, por do testohet një rond. Po testohet. Po të, të, të shohë si do sillet me njerëzit. Sepse edhe filmi që është bër pikërisht për këtë gjë, apo flet apo po tregon testin e parë të Terezes, se çdo gjë shkon siç duhet, Olta ka mbërthyer që çdo gjë do të ndryshojë. Shpresojmë. <laughs> Mirë. Në këtë momentin ne do të luajm Ed Sheeran me Shape of, of You me RM Jess. So the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table Doing shots, tripping fast And then we talk slow mm -hmm. we Come over and start up a conversation With just me and trust me I'll give it a chance mm -hmm. Now I'll take my hand Stop it, and plan the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handed Somebody like me coming down follow my lead I may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much grab on my waist smell like you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 Mm-hmm. She smell like you will be discovered some është ora e 35 minuta jeni me klubin e miqesit në klube femërine 104 në ekranin e Klap TV. Syrem një ditë sa më të bukur që të mbarku do të që ndodheni. Mirëmëngjes miqesëmit në studio Altini Onjali. Mirëmëngjes. Jeni gati për anagram? Është një fjalë pak e gjatë. Nuk se pak surprizë, në fakt nuk ishin Ta. tamam gati, po mund të bëhesh gati. Mund të bëhemi gati. <laughs> Anagrama në klubin e miqesit. Atëherë, anagrama për sot është kashta se hufk. Wow. Ua. <laughs> kashta se hufk. Është në dorën e Jerit anagrama, e sigurt. <laughs> K A S H T A S E H U F K. Kupto duhet pak e vështirë Jeri? Ndoshta. <laughs> <laughs> <clears throat> kashta se hufk. Do të thënë nxirë <laughs> veten i jashtë anagramës, ti do e zgjidhë <laughs> këtë? <laughs> Ndoshta. A ne undi fjalë se e kam zgjetur vet, kështu që nuk mund sem po ose jo. Ja. Interesant është si bëron fund se huf se huf. So po kashta, është interesante shumë si fillon. Gjithë njëjëm kashta. Kashta se huf. Kashta është ajo që mërzit shpëltori, ja. ja, ja, ja, ja, pa mënyrë. Pas futboll klub Kastriot. Jo, jo, jo, është fjalë vetëm. 069 20 70 222 dërgo një mesazh dhe tuaja paruar do të shkruani emrin për konfirmues i një Pore nga primi moqës Kajim derit, kujdes Ka shta se hufk 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesajt uaja Nërko probleme ka pasur Nikolas Kejz Sërish me se? djallin e ti 26 vjeqar U iston është arrestuar Altini, mm. Në Charles Kaliforni Pas i ishte duke drejtuar Makinën e ti por në gjëndje Totalisht deur. të deuar Kus ishte kuj dhe njerë? djali i Nicholas Cage. Ah, në po, fakt ai shuhet djali... për bomat e tij sepse dhe në 2000 dhe 2010. Po, edhe jo vetëm sepse në 2011 ai është arrestuar për dhunë, për drog, për dhunë që ushtronte ndaj bashkëshortes së tij, me të cilën është ndar më vonë, por në 2011 ka pasur goxha probleme. Tani 26 vjeçari ka sërish probleme pasi është arrestuar ë uh, dhe e keqja në të gjithën këto është policia i ka dhënë sinjal për të ndaluar 20 gjëçar, ai nuk e ndaluar dhe këtu është komplikuar akoma dhe më shumë situata tani ë uh, është komplikuar sepse në përpjekje për të shpëtuar policis ka bërë dhe një aksident është poplasur me një pemë dhe pas kësaj ai është arrestuar por më pas është liruar duke paguar një gjobë, edheni se sa ishte gjoba? Jo. Ja. 30000 dollar. 30000 dollar, çka 30000 dollar ai tani plot. Por ta mendosh që nuk është hera e parë që Nicholas Keith paguan një job këshmeale për të birin. Birin mm. tani dikush do t'i harxhel legjet atij se vaje kudo do të çoj <laughs> legjet. Ai do i marrë me veten. Duhet të çarkulloj legjet të ona. Që çu 30000 dollar janë si 3000 lekë json. Ne kupton. Kishë djalin ditë për plasë se babi duat 3000 lekë se do të paguajë jobën. Po nëse e bënë 3000 lekë për gocën tënde, jo, as filon. 3000 lekë kam gjë, jo 3000 lekë. <laughs> e po mjerë, kështu e lëmë që 30.000 dolarë nuk e nësi gjë <laughs> Asë në që për një aktorë të manë, pa tjetërë Mirë, në cëfarë du të gjëmë në këmëmendet? Seven Days Seven Days, ok Yo, it's a madman a Monday morning, you're yawning and it's 11am, sun's blazing Just picked up this tune yesterday from Craig David, it's called Seven Days And I'm gonna dedicate this one out to myself, the scoundless MC and the rest of the madfem listeners DJ, when you drop it, just rewind and come again You know what? What? Cuz what, what? say? A yeah. great gift to base on you know yeah On my way to see my friends the little couple that's way front of me, spread her beautiful honey with a beautiful body, she asked me for the time, I said it cost her a name, six to the number and a date with me tomorrow at night, did she decline? No, didn't she mind? I don't think so, or was it for real? Damn sure, but oh, what was the deal? A baby girl that's 24, and so is she cute, she couldn't wait, cinnamon queen, but I You said you love to ride the bus as well as we're gonna do some stop but about the Monday make yourself up but the Monday train we'll you come Tuesday we make you love on Wednesday and on Thursday and Friday and Saturday we chill on Sunday I bet this goes on Monday took a for a drink on Tuesday we make you love on Wednesday and on Thursday and Friday and Saturday we chill on Sunday What a dream, like? Monday night. Once I met her and she was looking fine. She talk us told me she loved to and fall me all night long. Oh, all the ways can't it from the front to the best flip. Oh, all the ways can't I. Oh, I care. Hope that you care. Cuz I'm a man and always be there. Yo with some money around there. Every one night stand isn't really fair From the first impression, come, you don't seem to be like that Cause there's no need to chat, but there'll be plenty time for that From the subway to my home Airlines ringing off my phone When you're feeling all alone All you gotta do is just call me, call me Monday, took her for a drink on Tuesday We were making love by Wednesday And on Thursday and Friday and Saturday We chilled on Sunday I met this girl on Monday Took her for a drink on Tuesday We were making love by Wednesday And on Thursday and Friday and Saturday We chilled on Sunday Break it down, break it down Since I met this special lady Who you're, yeah, I can't get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 It's not good. It's not good. It's not good. It's not good. Right inside and we chill on Sunday, Sunday, Sunday. the center of Torana to listeners across Albania and the world the morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4 Ora është 9:47 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Klube FM 100.4 dhe në ekranin e Klop TV's jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të qëndroni mirëmëngjesie mirëmëngjes olta mirëmëngjesie mirëmëngjes Lori mirëmëngjesie Mire, përpaj e si të të regoj dhe duat të ndajt ditë qa shumë interesantë me ju Duat ju përmen Të mundat që të gjemën e Edhe njëherë anagramën për sot është Kashta se hufk Kashta se hufk K-A-S-T-A-S-E-H-U-F-K Kashta se hufk 0-6-19-27-12-22 Dërgonë me sa shqëtuaja pa haruar të shkuanit e emri për qëmë fituas Ok, ollëta nuk e di Keni ide për anagrama? Jo, jo, as nuk mundova fare. Nuk nuk e marr fare më sa. Jo, çka kur e paulta ja. si ishte hoqëste komplikuar. Dihet që e bështirë, o, është vështirë. Është diçka, është diçka e bukur. Ne diqon e ka shumë vështirë. Të hyesh shumë kjo. Kaç po ju them. Edhe pa. një dim. Uh -huh. Jo, po thoja që është shumë e vështirë kur dikush është shumë i mirë të kanagramat ka dhe ti gjithë e pranojmë që ti je më e, e mira. Më e mira. <laughs> Do <dhe> ta pranojmë. <laughs> dhe më i mirë të bëja anagramën, e kupton? Mësen e bën si më thënë me atyre, orën e 2 me... kur kjo të zbulohet. <laughs> Altini kur kë ana gram të zbulohet, unë do bëj edhe një anagram tjetër, pak më të thjeshtë dhe të s'i doi ty të parin. Dekord? Dekord tjerë. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Na përcjen shumë sfidat e tua. <laughs> <laughs> si duelë me shpatë. <laughs> Mirë, unë po kërkoja në fakt për në lidhe me muzikën rock and roll, nuk e tipëse, sot po me doja pikerisht për këto dhe muzika Mirë bërë Dhe Zbulova një grup shumë interesant që janë me bazë në Peru, në fakt janë dy motra, janë murgesha Edhe tje, shumë interesant dhe sot tje Atër e altimi, monika dhe servas Jan dy murgesha, ëh, uh, të cilat uh, së bashku me murgesha të tjera mm. kanë krijuar një grup rock and rolli, ëh, uh, dhe të gjitha janë pjesërare të manastirit ku ato jetojnë në Lima të Perus, por un një grup kaq të mirë nuk kisha dëgjuar. Nuk kisha dëgjuar, më thonë. Janë një grup kaq i mirë të dhe të talentuar. Janë kaq murgesh. Në instrumente <laughs> janë të jashtëzakonshme, vokalet e tyre janë Shumt Na jeb njërë njërë, se puna bën shumë kurios Na jeb të gjojmë djohin? të, të përjetojmë këtë murgesha Nuk e di, asë të gjohet apo jam? Gjoj, të gjohet i rënë Monse prek <laughs> <laughs> <Putem> I të gjohem <laughs> Monika në siervas, dy murgesha nga Peruja do dukelini si grup El Promish Mi okay jo Ky ishte nje grup murgeshash nga Peruja <laughs> E kujt <laughs> jo, mm -hmm. si mm -hmm. thën... i besohet Kisapo dguam Te jesh zakonsa Ajo kitare elektrike ishte nga duart e nje murgesha Muan pëlqeu shum Ishin shumë mira sidomos ne instrumenta ajeri pastaj kshu domethën do thuash te vokal i jo Jo kan qenë se kan ato kulturën e vet peruanes do methën këngët e tyre po normal Nuk duket ne nje kultur tjetër Po jo nuk as i rock amerikan do thoya Poqë doj është okay në për murgesha dhe, një okay, dhe për të më të të të të të. po, edhe për gonca ishin super. Holta, <laughs> shumë talentore. Ja okay? S'më besohet se ishin murgesha, po ja jap një. Jo okay. <laughs> <Më> murgesha. <laughs> Nuk ka ide. Po ti Lori? Shumë interesante. Ëh. Mm. Shumë interesante. Lori shfutur në mendime. Jo po Lori. Po mendoj të çudit gjërat. Çudesh, çudesh bateria, kitara, mikrofon. Nuk më mendoja çudesh murges nuk gjithë. Ha, po. Kjo është bindje personale, saktë apo? Çudes. Ajo është bindje personale dhe pavarësisht bindjeve që apo Po thonë që muzika zgjon djallën që që ato bojnë, jo altini, ndoshta ato këtë kanë dashur të tregojnë që pavarësisht stilit të jetesës që ato kanë zgjedhur e dhe muzikës që ato e kanë brenda tyre, kështu që kanë lidhje dhe mund ta bëjnë gjë të tillë. Nuk i pengon e pengon besimi që ato kanë. apo skazet që kanë. Mirë, përpara se të largohemi me Jonën, <laughs> dua t'ju përmend edhe një randogram për sot, është Kashta se hufk, ashta se hufk. Kashta se hufk, ashta se hufk. Elire edhe një. Jon. Su, su. Kashta se hufk. Ka shtesë huvë. <laughs> 06-19-27-12-22 Dërgonë me sa shqëtuaja Pa haruar të shkëndi dhe emërë për që më fituajsë. Jave <laughs> një grupë priftrinjshë. Morning, noon, night and game e dytë te klubi te mngjesit, ora shënon 8:05 minuta, yore mjedisa më të bukur dhe të mbarkut do të shëndodheni dhe koha duket shumë e mirë, job, ka dal diell. Ashtu do yesh më, dohet shumë e bukur. Dorancim mngjes duke qenë se është qielli kështu ose Zot nuk e di më thën. Të le <laughs> pastaj. O fjallio. Zot për qielli. <laughs> mirë, anagrama për sot është Kashta se hufk. Për ditëta që nuk e kanë kapur anagramën, Kashta se hufk. 069207222 dërgon mesazh duaja ndërkohë Altini ka bër gati edhe censurën e re sepse di u gjet fjala nuk e madh nuk e kuptoi. Jeu shtartallua. Ishte surdhues. Surdhues, bravo. Ëh për i disa ditësh që të premte e kaluar. Ja. Mm. Nuk e di këtë herë se çfarë ka zhdevur Altinit. Shpresoj që diet pak më e thjeshtë. Është jo? goxha më e vështirë. <laughs> Ti je përpjekur që ta bësh akoma më të vështirë. Po. Okej, okay, e dëgjojmë. <laughs> Sipas legjendës, nji mamu martua me vajzën e një tregtari dhe sipaj mori 12 qypa sa një njeri në këmbë. Me... Oh, po mam, ma, funduket shumë e vështirë. Me pipra. Tash një sekond prit. Imam me vajzë tregtari? Po, atë. Sipas legjendës. No. Sipas legjendës, po. Mhm. Mm Imamun të shoqërtosh, vajza tregtarësh, vajza. Kuptoj. Tani un besoj që vajza njerëz i pasur, po, dhe shumë i pasur. Muam duket është, ose ndoshtë sa unë E gjëja parë që me ndovem, ba se nuk kësa jo, nuk e di E digjoj me dhe njëherë? Si pas legendës, një imam umartua me vajzën e një trektari Dhe si paj, mori 12 qypa sa një njeri në këmbë me p*** Me të shfarë? Mm -hmm. Këpje që kanë qenë qypa me vlerë pra, këtës pra, Këptohat 0-6-9-27-22-2 Dërgonë me sa shqetuaja Pa haruar të shuan e dhe emri për që mfitues Nuk e dipësa lini Dëmë dhe qypa sa jeri se, <laughs> <shumët> dhe... <laughs> sa, sa një njeri në këm Pam. Ose sa ty, Lori, se ti jemi i gjati nga ne Jo, me qi gjati nga. Nga, nga ne, tak, shush me i gjati, Lori Ti jemi i ja. gjati këtë djet E dhe <laughs> në përfosa, e kemi parë po. Pa, pa Dëmë dhe qypa sa ty, Pra Lori, me pip Qa mund të kanë pasë brëna, kjo është dhe Mua më duke të thjesht Urojshë të dikursh taj gjeji A o të njeri... të shpartaloj ty <laughs> Me, me dojëri që më të zjasësht me të një e thjesht e thjesht Po lërë të ashtë që gjerë Lërë taj gjej Me të farë durate të të të njësi më të të Me një kontrol të blot mjekësorën nga spitali amerikanë Oke, felim derit Mirë, dërgoni mesashtët në 0619 27 222 Nuk edhi kemi i përgj ota guca fshetasi es lumja e para 733 numero i fiton 1 or nga prime watch bravo to lumt ne këtë momentin ne do dëgjojm lp me other people reznon 8212 minuta jeni me klubin e mëxhesit në Club e Femë ishin pikaturën e Captains ajo është ne po shohim në Club TV dhe të gjithë tjerët që nuk mundet të shohin në Club TV në këtë moment e mund ta gjeni në faqen ton Facebook.com/klubimxhesit është një risi për të bërë selfi altini deri tani uh, u bën shumë kë shoqëritë përdorin në shkopin për të bërë selfi por ka shumë vende që nuk lejohet uh, bërja e fotografive nëpërmjet shkopit selfi apo mund të jetë shumë herë e rrezikshme uh, dhe ne kemi thën histori të ndryshme që njerëzit janë përpjekur për bërje selfi nëpërmjet këtij shkopi në vende lartësie të ndryshme dhe që mm. ka pasur incidente tani më vjen një risi për bërë selfi që nuk është a është vështirë se në Shkopin dhe nëse ti dojet të përfshish në fotografi edhe duart e tua vjen selfie stick. Është një aparaturë e cila ka një mekanizëm me një magnet dhe ti atë altini mund ta vendosësh tek këmba jote për shemb. Je në buz detit dhe do të bësh një selfie. Me atë magneti mund të vendosë ku ku kudo. Por pra, zonte është server se fillon të, të, të rritet këmbat, sepse nëse ti do të qesh të përfshish po, komplet boostin edhe mm. duart të tua, mund ta vendosësh me magnet, sepse pikërisht ka një magnet në pjesën e pasme të këtij mekanizmi, ti e vendos tek puca jote, mund ngresh pa këmbë dhe në këtë formë bën një Por, selfi. Mund të bën selfi vetë. Por mund ta vendosësh këtë po. edhe në restorante, sepse unë di që në disa vende të ndryshme të botës tanimon nuk lejohet përdorimi i shkopit të selfit në restorante në muze të ndryshme, kështu që këtë aparatur mund ta marrësh e vendos në shishen e veç Ose në shishën e ujtë Të Kudo? diska e që ti po Kudo konsumon qi... E vendos aty dhe mund të bësh selfie Rehat, rehat pas e loj problemi Sipse ka një telekomand të vokull Të cilon ti e komandon E vendos kondinë si që do ti Dhe uh, mund të bësh Pa, pa rizikuar edhe jetën ton Dhe sipse të gjithë dim që Më mirë është mos të rizikojmë jetën Dhe të bëjmë gjithashtu edhe foto që në e na këllqenj Këtëllim derit <laughs> Mirë për para se të shkuputemi për pak publicitet, unë kam një pytje nga aktualitetin, nëse ju e një gafi, Altinim. Në ditën e pesë të detyrosëre, Ministri i Drejtsis Petrit Vasili ka të kuar një personalitet, i cilë ka qënë kote fundu i shpesh herë në lajme, për arsër nga më të ndryshmet, dhe këj personalitet që është takuar me Petrit Vasili e ka inkurajuar ato në përfëshirjen sa ma aktive të reformës në drejtsi. Faktikisht, akimi ture është bërë pa prezencën e medijas. Me gjitha to, sotën e uh, jona në e ka thonë në lajme, është sigur që Ministri i Drejtsis Petrit Vasili ka takuar pikërisht këtë personalitet që unë po kërkoj, 069-2017-222 dërgonë me sa gjithuaja dhe do të luajnë për dy bileta nga Sineplex. Në, në regull e ta Në regull, në regull si bërësht Shkëpunemi për për për përkë dhe rikëtemi sërish në klubin e mëgjeset Hop, hop Hop <laughs> Klinika Dentare i Dent Njënga strukturat më të sigurta e cilësore të shënderit oral Dhe stomatologisë moderne në Shqipri Mjekte kualifikuar ofën shërbimet të specializuara Në ortodonci, endodonci, paradontologi, implantologi, estetik dentare, kirurgi ortopedi, protezat fikse dhe ato të lëvishmet për dëmpë të shëndetshëm dhe një busqeshje të bukur klinike dentare i dent Adresa Rruga Hoxha Tassim të Gjambliku Telefon 04 23 61 254 Kur dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësi të reja. Një aritje frymëzon një tjetër përpjekje për më të mirën kudo në botë. Dërgoni dhe tërhiqni para brenda pak minutash në agjencinë më të afërt Unionet Western Union në të gjithë Shqipërinë. Ky është Western Union, Moving Money for Better. Akoma nuk e keni marr atë që dëshironi? Albeto duron kartën elektronike Albet AutoFast, të cilën mund ta përdorësh në 72 stacione në të gjithë vendin. Përfitot cilsim dhe paguaj më lirë me Alpet Autofast. Ora janë 9:19 minuta, jeni në shëshirin e klubit të mëmësit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Klubb TV-së ju rërim një ditë sa më të vës, dit, bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes tini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjeska. Ka... Yes. Ndërkohë kemi një fitues për pyetjen nga aktualiteti. Po. Që është po, të arkuluar me in. Donald Lu. Bravo. Ështa Dela 5-3-0 e <laughs> marrëm numrin fiton 2 bileta për Naseneplex. Të lutem. Ndërkohë kam një surprizë të vogël për ju. Jo, Panjëse sepse si un di e kam pardikë, oh, shumë të njohur, wow. shumë të dashur. Jeni gati për të bërë lojën do të kam parë. A mund të them ta, mund të mos thuaj që ke pardonet lu? Jo, jo. Ishte shumë. Atëherë kush do ai nisi? Unë sem tani si pyetjen e par oltë. Përshëndetje vetëm vajs që luan. ë uh sikë par një vajzë. Se më çaka Olta? Jo. Gjë <gjie> ja e famshme, s'e unë ka ja. parë. Sa më ta sheltë sa humbar rryurt. Lori dytja Altini. Si do e ndani? Si Lori me që Lore. është i vetmi si djalë. <gjie> Edhe unë s'toshte. Po tani në studio luan Altini, Olta dhe Lori, kështu që Olta është vetmi vajzë më më që në moment. Nuk më është fare, unë më i padukshmi. Ai është burra dhe tia. Ky djalë, ky burrë. Atëre jepi Lorka. Është një politikan jeri. Ja. Më vjen kejsh Je për burë Kini? Êshtë... Oh. Theti që është vajz? Po, po, e sa Nuk është vajz Nuk është aspiritikan? Jo është gazetar, për e jo. <laughs> jo prajol, ti? Jo Jo Jo, pra jo, alë ti Êshtë aktor? Bravolta Wow Bi 20? Esakt Bi 50? Esakt Uuu uh. <laughs> 4 Jo, beto Po prap që është sa në kërëon E kalon, pa. me i da, qa e kalon mm -hmm. uh, I senior Pan Lëviza pa, Lëvisa, pa. <laughs> Wow, ma habisë allta hmm. I gjatë gjat. <laughs> U prishë dhe zilja uh, <laughs> a, a mund të gjëjt dhe njërëtet? A ka ndë një shfaj që kyta një... Për momente Aktive Ja Ja Më rinë kërishmë A i e për lori Së të kam pokat I e për lori Ja kërsh Ishtë të kam shtru Të atëri dhe filmi Gjithashtu Nbi pësë djetë I thinyur I gjatë Ok I thinyur i gjatë Ta tere Kërthua i gjatë Mm, nuk jamë në mëshka bashin. Ëh, saktë, saktësh. Është gjithmonë. U doje domosdoshmë. Jo, do. do jo, është ja, yeah, saktë. Sakt. Nuk flasim ça okay, për. Është ose ai i kish. Po pra, është i gjatë, atëherë është ka bër role heroish, kështu, gjithmonë. Po, gjithmonë. Nuk e di, është të pjess, gjithmonë, mos e komplikoj kaj shumë. Mirë, nuk atëherë mund të vazhdojmë me pyetjet. Është një aktor shumë i dashur. Jo Lori, nuk mund të vazhdoj. Ësakt, duhet të shikoj këtaltë. E pra jo, jo, jo. Mirë pra. Atëherë fillon i eri me A emri? Po, bravo. Dhe i mbaron me T. Domethënë i mbaron atë. Jo, më fal, jo emri nuk i fillon me A. Jo, më fal. Atë ku të bëj atë zhurmën që ti ke bërë me këngët. Atëra Altin. Nuk i fillon emri me A. M'vjen keq, jo. Po me R. Okej, u dogjë pra. Po ulta me R fillon. Po me N. Kush? Bie eri. Jo, jo. Kë po mendon me N? Rë në? Robert Ndroninga. Ja. Jepres. O, josa i ka këti, me një shpash. Mhm. Lori? Me rë. Kujdes rë i fillon e me, është e sakë? Me rë? Pa. Pa, fillas për barë. Më më. Êshtë dhe petagoga? Ja. Ja, nuk besoj. Nuk, është për dojqa, nuk kam ide, me rë, së është. Ua, aktorë shumë i një urshqiptarë është... Hë, altin lini është rada jota. Jepi burë Në ndëruar dhe me urdri nderi kombit Në nderi pritës të ujës A të eri fedon emri me rë Pa Kujdesh në bje emri A këtor për po, jam, të kalie Po jama A këtorit dhe këtë Lutën përnë që ka të shumë përbës Rëto, rëto Ja Këshës rëto janë <laughs> Rëllant tërbis Pëts <laughs> Së shpejt. Ja jo, po. Po Lora s'është tash jeta, po Lora ç'të thoj. Unë kam parë Olta, nuk thashë kam parë nëntër. <laughs> Lorga edhe jote. Ëh, uh, nuk e di me rë nuk më vjen fare asnjë, është akoma aktiv, është akoma aktiv domethënë. Jo, në teatrë jo. Në teatrë. Ja, jo, jo, pra. po ne mund ta shohim nëpërmjet filmave, ka shumë filma ku ai ka luajtur. R r r me r Ue, më habitat, është në bishtatu djetë vjetës është në bishtatu djetë vjetës është në bishtatu djetë vjetës të orë, është gjallë A fillon me R. Është 70, ëh. R. Nëse un do të sem filmat, <laughs> i... Gratzka. Okay. Gratzka. Okay, një ndër filma hmm. <laughs> për shkak. Okej, faleminderit. Një sekond. Ieri është R apo ZhR e fortë? Është R. Tanë un e di me. Atëre pyetja është e drejtë sepse të gjithë hejderi, e natrojnë. Me son me R të fortë, por në, një. në fakt nuk e ka me R të fortë, ka me R të butë. Duhet duhet të rënd, duhet të rënd, duhet të rënd me diçka këtu. Ai është burr, of, jam burr. Me R të fortë, por emri fillon me R. Saktë. Nuk e di se Lori ka gjë. Madhe. Pra i fillon e mëri me R, B e mëri me A. A? Me pra R... R, R, R, R. R njëll Shup, Kush përgjul, a njëllë dhe u shumë. Shumë, kam përru, po të thosht e kljubi më gjithë, dhe thosht e me pathës, dhe thosht e mdrysh, më dryshë, dhe asht e kljubi më gjithë. Ka një zë gjithu. tipik, shumë mjerë. Kusë është këmallë ti? Po më ulta. Un po të është... më thuash emrin mund ta gjej. Ës merret edhe me kompaninë sigurimesh. <gjë> oho. Ai Sat Arbana. Tani, oho, tani oho, Lori duhet të thoshte pikërisht merret dhe me oho, kum, oho, me oho, në reklamën e një kompanie që ju ta kuptonit sigurisht. Kan çtvezi të voluante. Po. Fogli mode, jam bosh kënier. Ne pra u kthua. Shikoj një më më të Po tani Olta. <gjë> Kur ecën në rrug, varet se kush është, ë. E mirë, mirë. Nuk është se si zi. Si, Siç po ka aty qytetit. Po mua më pëlqen, mua më pëlqen shumë si aktor, gjithsesi. Nuk tham që. Falim 06 gjë. Ikem. Faleminderit. 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja. And you're too good for me është 8:28 minuta jemi me klubin e mëxjesit në klub e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV diçka shumë e çuditshme që po shfaqej në këto momente është një vajz 12 vjeç e ka emrin Salisa Yusuva është në Tajland dhe vetëm 12 vjeç është një eksperte e armëve më, më ka habitur më ka lënë pa fjalë videoja që kanë par pasi, 12 vjeç e... po po jam e ja. Vëgjushja i të regonë policisë se si duhet montuar dhe shmontuar arma e tyre. Se Lisa ka mësuar të përdor armët, alëtini i qenë të moshen nëndë vjeqë, ajo ditë të shmontoi, të pastroj, dhe sërrisht të montoi pushën revolja, nuk e disa, unë nuk jam ekspert e armësh, Shotgun. por në mënyrë të jashtë zakonshmet, shumë të shpejtë dhe shumë precize, në fak e qënë baba i saj që e ka mësuar, për të njohur fillimi është lojet e ndryshme të armëve, u ajo i nje shumë mirë, ditë i dalloj, ditë t'i shpjegoj të gjitha me radhë dhe përveç se ditë i shpjegoj se çfarë ndryshimi ka një arm nga tjetra si mund ta përdorësh, dita ta çmontoj, ta pastroj dhe ta montoj në mënyrë të arsyeshme. Më nganjë pa fjal. Nuk ka prindër edhe për çdo armë, do ta pastroj, ta rregulloj, ta montoj, ta çmontoj. Në fakt nuk e di se çfarë punë bën babai i vajzës sepse ai ka deklaruar për media. Ço duhet bërë? Do të vra. Ose duhet. Gjithmonë ka një rezultat ja. me mesazhe të di. Me do të them se babai duhet të futur në burg, për <laughs> shembull. Po ajo do të vrakt. Ëh, në fakt, po lexoj aty. Loja, më duam shumë, që babai ka këtë lloj zanati, që punon me mjeshtrinë e artit, e shikon. Mjeshtri pastrimit dhe rregullimit të armëve të ndryshme, dhe duke qenë se ky uh, ka këtë lloj zanati, edhe fëmijët e tij janë gjathtjet të ekspozuar me armë të ndryshme, kur, domethënë, siç është Si që njeri mund kishtë një fimije, e të të përshonësit e pak babit këta, jepi babit atë, a i e ka padur atë përë. Jepi cik babit dhë me të këta. Kur që e për regjistërt vejgjën këtur studia, e për të kërë dujnë të cilin in të vejgjën. Këllohaj të lori. Këllohaj të lori. Këllohaj të lori, të dujnë shëtë të butonat. Mërë të bërë. Por shio, ësht habicme, sepse, uh, dhjet dhjet, që është e habiqme, sëpse bëbaj i vajzës 12 vjetës ka thënë që vajzëa ima i gjëgjit jetës është bërë me njështë e unë ka thënë? Në fakt, këtu ka thënë, Lëtini, që asaj qënë, që është shumë e vogulli pëlqenë një një armët, është mësuar me to, nuk ka asiloj frike, dhe gjithë kosë më kanë dikëmuar mua, dhe prendaj, talimo, është bërë një mjeshtre e vërt I lof, ndok edhe këshu Po oh. sa një shantë që kamë Po sa një shantë që kamë Po sa një shantë që kamë Po për babaj në gotës Pojtë edhe duher Po për këta heri, për një qërme është <tëshy> her... <ti� général> <tëshy> Shotgun, po duhet një <tëshy> kalibri Shota dyme djetë që kupton meveshë kupton qërme <tëshy> Wow Më habite I lof Oshë nga kemi një fitues Në mbajmë mëndë Reshat Arbanën pra kishepard, Besh Ardiani fitues 4-5-1, mbaron numrin fiton një dhuratë nga Electronic Line. Të lumt. Dërgon lidhje me censurën e Aljit. Çfarë kan thënë? Nuk e ka qëtu. Që kanë qetuar. Çfarë kan thënë? Do të dish gjithatë deri. Okej, okay, e dëgjojmë edhe një herë. Shiva po qëndos një mamë martuar me vajzën e një tregtarit dhe sipaj mori 12 qypa sa një njerë i në këmbë me me mjalt. Jo. Me flori No Me flori Me flori Mendova Në flori. fakt tani o, që e ja. mendoj Tani që e mendoj Mën tjetë shumë e thjesht Sensura se... Po hoj që mjartin flori <laughs> <laughs> Qa mund ka tjere, <laughs> po? të ka qypit i dhe Kusht qitë të më ishtë rejnë Po ta mam Po duhet i sërë është njërzit altin Që janë dy fjallë Jo, po janë dy fjalë, kjo është e vërtetë. Si janë dy fjalë? Ah, janë dy fjalë të fshëhura. Po, do të thonë për shembull mjalt blete. Okej. E kuptova. Çi thonë me veraltin. Pra nuk është ja. mjalt, nuk është flori. Unë në fakt po mendoja për floririn. Verë kuqe ose E kuptova, verë bardhë. Flori i bardhë. Okej, okay, e kuptova. E dëgjojmë dinjherat e rë me, atër, me të mërë, tërë, kënd vjeshtrim. Sipas legjendës një imam u martua me vajzën e një drektori dhe si pai mori 12 qypa sa një njerë i në këmbë me <laughs> me fiber pra braids në çipat. E shohmaltin ti pas kinatën me blending, kur është blending s'ndihmon ky. Kur s'është blending ai e fare. Jo <laughs> më <laughs> se <laughs> saka më shtu po nuk e di pse, më duk shumë e thjeshtë tani. Tani që e mendoj mirë, jo duket thjeshtë. 069 20 7222 dërgo në mesazhet tuaja pa haruar të, të shkruani emrin për të qenë fitues, ndërkohë ne do dëgjojm JP Cooper September Song. MJS. Soft as the cats and the lying.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 Ora, është 9.30 i 6 minuta, vazhdo një t'jeni me klubin e mgjesit në klep BFM 100.4 dhe ekrani në ekranin e klep të vësot është e mërkur, data të të shkurt. Vëtani, për gjdo shqiptar patriot, rilindas apo legalist, për shqiptarët e qdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave, vjen Pop Quits! Ajta di wow. që nuk e përgatidur djez Ajti marim djez dy shes përso Përgjithat e ta, <laughs> ta kam bërë më të thjesht Ta kam bërë më të thjesht A ti sepse... përgjur <laughs> Ti të ban nga fundit kujtasht <laughs> Oll ti në më pëse s'bashkosh përgatak <laughs> Ja se kam do një zhurn <laughs> Oll ta po, po të thoja Du e qënë që ti nuk doje po përkujt Ta kam bërë shumë të thjesht Sepse kam zjedhur 4 përkupizime Nga fjallori Ose si është e lëtini bënëshur Po sotë është e këllë e bukur Më e lëtini buftar mayor. Dhe të gjitha përgjigjet e sakta Filojnë me gërmën rë Ollëta Hajde gati Me gërmën rë Rë si rëshat Rë si rëshat Më mbëlltau pak Rësi <laughs> në bje mërën Rësi rëshati për asë Rësi reka Për i të më të të një më bje mërën tim Të duhe rëshati Gështë shë rëshati para me Gati em Pyetja numër një Pyetja numër një Pyetja numër një Pyetja numër një Atërë të njësë me Altin i pyetjë në përnë Njësë, njësë Altin <laughs> Altin, sulajnë Të njërën gjithë raf varg a fjalë që përsëritet rregullisht në fund të pjesëve të një viershe. Kujdes, të gjitha përgjetesat e mëposhtme si janë të thjeshta. Okej, okay, kjo është e thjeshtë. Se kjo të, të të <laughs> është e vështirë të bëhet. Falmë është numër 2. Bytyja numër 2. Bytyja numër 2. Bytyja numër 2 është për oltën. Oltën. Mm -hmm. Ai që ikën nga vendi i vet. Ëkushkon largohet për në një vend tjetër, për një jetë më mirë. Sa mirë bën. Regull, pyetja numër 3 Pyetja numër 3 Pyetja numër 3 E treta është për Lorin Shëndet, Shëndet. Lorin, drejtuesje artistik i gjithë punës që kryhet për të vëndës kënë një shfaqe një film me të tjerë Ua, si <laughs> të ka rënë, Lorin Qëllimisht Mos ga botë luta <laughs> A mund të amarrun, po, pa të amun të amarrun A mund të amarrun dhe pyetjene katën Pa tjetër Kemi një përgjyjëgjë për tjerë Kemi një përgjyjëgj Pyetja numër 4 sërish për Lori, me çësjën e Pyetja numër 4 sërish për Lori. Pyetja numër 4. <laughs> Lorca. Po. Vendim me shkrim që merret në mbarim të punimeve të një kongresi. A <laughs> Lori. Vendim me shkrim. Pse po. <laughs> po, merret në mbarim të punimeve të një kongresi? Kujdes, thonë me r, është e thjeshtë. Thonë me r. Duke qenë se Altini gjithkohë as ka bër zhurmën, po i përshtoritë dhe njëherë shumë shpejt pyetjet. Pyetja e parë është strof Varga fjal që për sëritet regullisht në fund të pjezve të një vjerëshe. Pytja dytë është a i që i kën nga vendi i tim, që lërgohet pra. Pytja të re, dritues artistik i gjithë punës që kryhet për të vënë në sken një shfaqe një filmet të tjerë. Dhe pytja fundit është vendim me shkrim që meret në mbarim të punimeve të një kongresje. Këtëse dilore. 0-6-9-27-12-22, dërgonë mesashtë të uaja. Uqetëso valë tinë. Ja <laughs> <i> <laughs> She's going to be thinking, come on, go. <laughs> Calling you lovable. How are you feeling now? Making it all about. Falling for you somehow. 695 dhe 1 minuta, jenë me klubën e mgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vëst, pak me vones, por kemi edhe mikun tonë sot Eldin i cilë do të nga tërgojë se si është gjëndja në trafik e kemi, Eldin you know Mi mgjesë, Eldin Mi mgjesë tjeri, mi mgjesë gjitha Si e ti sot? Good mi e shumë mirë je Oke, okay, nga tërgojë pak si është gjëndja në trafik në këto momenta Po e, dita sotnë, dita dhe shëgjërot në pak trafik, aktualisht, përshko mm -hmm. edhe n segmente nga Shijouitson deri te Pallati me Shigjeta mund të mbytosh një ditë e mbar për të segment, sepse mm -hmm. mund të nuk ka trafik kryzim komune të Parisit, afrohesh pa trafik drejt, afrohesh pa trafik drejt kur të vështojë të hapë kryzimin e pjesës që s'do të nga bulivari Zhan Dardanega drejt poshtë e gjitha drejt pala dëshira është jersa godisë e lirë. Domthon jeri ka dashur frymarje mm -hmm. e hurë tek sezoni i fundit, ndërkohë që Unaza e Sipërme vetëm kryzymi Smitat pa qitën e flukut trafiku e lirë, rruga Bardhës zbridë rrugë Zivës po ashtu dhe rruga Hoxhatasin nuk ka probleme me trafikun. Qendra e Tiranës është me trafik të rënduar Unaza e Vogël, sepse aty jeri kemi të ton për ditës është shumë problem lëvizja e autobusave. Ka në këto momente po ka të kalosh aty mund të jesh mbëni 20 autobuse që çarkullojnë që në qendër Tiranës. Wow. Kështu që janë gele pjesë të trafikut, bulevardet janë mosen çarkulluara. El dinose un dua të ikin në Rinas, nga Rogneri drejt Rinasit. Sa duhet të paguaj? Po 1500 <gjë> <1, 5. gjë> lekë. 1500 lekë, ndërkohë uh -huh. vetëm vajtin, ndërkohë se mund mund të kesh edhe një person që mund apetesh, ta pretës. Po do marr atë për shkak. Vetëm 200 lekë. <gjë> në kthim mm drejt Tiranës. Vajtja ardhi. Okej, okay, faleminderit Eldi. Faleminderit. Elin, mund ta kontaktoni në 069 985 7787. Dërgohemi gati për purgjiget e Pop Quiz-it dhe më pas do të kalojmë me Jonë sërish tek lajmet e orës 9. Alini pyetja e parë ishte për ty. O, iri. Strof, varga fjalë që përsëritet rregullisht në fund të pjesëve të një viershe. Refren. Bravo. Olta, ai sheh një nga vendi i vet është një refugjat. Uh. Bravo. Lori ka zgjedhur të dyja pyetjet. Kam të pat. Atë pyetja e tretë, Lori është drejtues artistik i gjithë punës që kryhet për të vendosur se ka një shfaqje, një film me të tjerë? Regjisor. Bravo, bravo Lori. Lori regjisor. <laughs> Dhe e fundit, sërish te Lori, vendim. Rënd. Kjo është për shtatë lart domethënë? Deshat e kam xhep në regjisor. Jo, për votëm. Okej. Vetë desha. Vendim me shkrim që merret në mbirim të punimeve të një kongresi. Rezoluta E ja, sakë prave, Lori wow. Wow. <laughs> Ja tënë e me sukses Emeriton 049, i baron nëmri Laurës, fitohen 2 shishe nga kandina e pjeve i gjerështë kënstirotisë këndërbjë Emeriton, Lori Kjo është gjithëm për Loriën? Vedëm për Loriën që i gjerëtë E di gjithëm pak? Prave, Lori Prave, <laughs> Lori <laughs> Si në duke të vitja si rovë Qa <laughs> ishte rezoluta Rezoluta <laughs> I was there. Oh yeah. Okay, a dhe him. Un dizmon e mbaj fjalën. Pse? Pas lajmeve kam sfidën për ty. Wow. Është bër gati. Po, je drama tjetër. Por në këtë moment ne dëgjojmë ç'është ar... kjo më? Kjo është këngëreje. Këngëreja Cardinoe. Ah, okay. Nuk Arka Arka <laughs> e lexoja <dë> dot. È già. <gjojim>. Marinaro. Questa <laughs> è una storia da raccontare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 si va si va ma dove si va chissà chissà paura no no e questa vita mia è tutto quel che ho più breve lei sarò e più forte canterò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 pjesne 3 te klubit të, klub të mësuesit. Ora shënon 9:05 minuta. Juroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes Altini, Olta Lori. Mirëmëngjesim, Xhensi u të dy. Ne diskutonit shumë fort me njëri tjetrin. Ne po zhijeshim, yeri. Nuk e di se si e jesh, po diskutoni. Ne po zhijeshim se e gjetën. Po kërkoi një këngë edhe s'ma. E gjetën. E gjetur, i jum thashë u bë thjesht se. E gjetën e gjetën. Të herë dha Altini. Kush e ka gjetur i parë? Hermes. Bravo Hermes, gjason vaj ulliri. Faleminderit. Si pas legendës, nëna më martua me vajzën e një tregtari dhe si paj, mori 12 qypa sa një njerë i në këmbë me vaj ulliri. E pra, 350 <laughs> i moron numri Hermes dhe futon një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Duhet të dëshirë një shishe vaj ulliri, shumë si është, është partalluar në censurën e tij. E po tani. Mi duhet si tablet. Sa tablet do ti kjo? Po do të kërcesh diçka. Mund ta pranoj. 12 pa. qypa florinja, sa një, sa mua në këmbë. Sa ty, sa mua. Po lëri. Vajulliri. A nuk prishet vajulliri? Apo? Ja. Jo, vajulliri, ja. vajulliri dhe mjalti nuk përgjynas neer. Kurse njëra? Ai tjetër po ishte. Sa për mjaltin kisha kavanoz mjalt në shtëpi, mësh prishaftim është prishë vërtet, s'ka qërë në original S'ka qërë një mirë, pra, dhe qërë një mjaltë në shë qërë, Lori Po kjo e mba se Kërë është një mjaltë një mirë Kërë është originali nuk prishë Po na tërgu pak Lori, s'ku prishë Po ka rjetë poshtë, a njëllë që e bardë Ka rjetë poshtë O Lori, shpreu qartë të ludëm Po kjo e bardë Jo, jo, kavanozi është në regu, e shef kavanozi? E shaf Si, Pjes me rënd ka Igor poshtë Sa dit ju desh Sa dit ju desh, Lori që të prishej ka vënons Po një një apë që nga dita e fundit që e vura në goja tim O, po këto her e provove? Apo vedon një apë? Po që e u që nësërmu e? Pas e që ritmër shumë si pas ka duror një apë Pas e që në kompim nga këto mjaltët këshu, Lori Surrugato fare Mos të ta këshat këshu e meni, për e më këshu ishte Po kë e këshit bler ju lutem? Gjithë si, Lori, tja për numërin, sepse unë traktojë mjallë të original Mjallë E që ra fjalla Biznesin me jori e altinit E dhe Flasim bashkë Jo, po të desha të gjitha unë mjallë shumë të mirë, Lori Të i e mjallë të vetë më shpirët Të ja pak nga mjallë tim të e ti të dojë Mirë, altinit e vërë të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i të i Altini është sfida për ty të parën, ndër mm. më pas për të gjithë miqtaj që po na dëgjojnë. Anagrama e dytë person, dhe kjo është vetëm për ty. Në oh. të tjerat smar pjesë. Jo, ju Ljepi. të dy javë. Tani për kënaqësi mund ta provoni dhe ju po duhet të duhet ta vrasim mendjen Altini për këtë. Anagrama e dytë Altini është si numra o kot. <laughs> nga konksja nganjë një lap, një lap, një letër. Po lapse lese <laughs> para bash. <laughs> Edhe shkruaja atje. Si numra o kot. Po jep jam mirë, e ka të siguruar nga ti se <laughs> duhet ta shkruaj ai. Po kush? mund t'e jap. S I N U M R A O K O si numra o kot. Dhe ta them me bindje që ti je i til Altin. Dhe nuk diskutojt fare. Je para mos më bëj kot mua, se se <laughs> ke se ke ta na gramoj. O Altini je kot, domethënë? Edhe mos më bëj <be> numra. O <laughs> nuk thash Altini është kot, thash Altini është si numra o kot. Dhe kjo është e sigurt. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për ç'n fituesi i një Olta E mendojm po një dy shishe thash po jap. Dy shishe në kantina. Nga e uliri. Jo jo. T'i jap motra një konjak këtu. <laughs> <N> Dërkohë <laughs> sa vajta arosh me mjaltë lori. Nuk <laughs> <laughs> targohemi nga mjalti vajtë se e bëm blegtoritë butsi këtu. Faktë është mëson mëngjesi apo emision trekë. <laughs> po shkoj, ethem ngjës konsumojnë gjëra të tjera. Çfarë do të do që të bësh për çfarë do të bësh? Një lugë mjaltë në mëngjes ëh? Ti çfarë ke konsumuar sot në mëngjes? Gjiz. Pa e va, pa va, pa pa alti pa pa pa voj ulirit. Jo, do pak në fund. Jo, na e pra. Ai sa ti të bësh, edhe përzieni çik çik. Opa, t'gurzime me gjithëm Jesus. Po. Pa. Kemi pasur një pyetje nga Vendi, nga kvaliteti apo jo? Jo, ne kemi dhënë përgjigje mes. Tani kemi sharadin për anagramën. Çndroim te anagrama, pastaj pa kemi të sharadio. Unë dhe oltë kemi rënë dakord. Si se tani jo. Dhe dua t'ju them diçka uh, Lorit e Zaltinit. Sha Radio do jet pak e vështirë për ju. Ku ka gjëra të vështira për ne. Okej. Ne provojmë pak më vonë. Kujdes. Sinumra OK është anagrama 069 20 70 222. Now was running from my brother and his friends. See the sweet perfume of the mountain grass all rolled down When I was younger than Take me back to when I found my heart broke, you made friends and lost them the do-do years And I've not seen the roar in feels in so long, I know I've won Oh, cigarettes Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends Had my first kiss on a Friday night I don't reckon that I did it right I was younger then Take me back to when we found weekend jobs when we got paid by cheap spirits them straight me and my friends have not done up in so long oh how we've grown But i can't wait to go home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 she tweet out Shë në 90-20 minuta jenë me tuk dhe një gjësi Në këtë qëtë si shparta E të sa për të gjohëm këngë në ditë Se nuk duaj që të thotë kjerë e para 52 mbaro numëri rinës Fiton një thërat nga elektronik lajnë Bravo, bravo Ndërko, anagrafën atini e gjithë Si numëra o kotë Këtë e pakonë Kujdes Si numëra o kotë Dhe kam i timbje e stomakut nga në grama <laughs> 069 27 222 Nërgëllë 22, me sa shqëtë uaj Shqinë të heri kam thërë, mos më ndohë me stomak Jo që jo, a i nuk të të gjona si hekt Mirë, ndërkohë unë dhe Olta kemi rënë dakord për një fjalë, se është momenti për Sha Radio në klubin e mëgjesit. Sha Radio, loja që vendos dëm kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atëre, Luan Lori, mëngjesë Lori. Luan Altini. Mëngjesë. Jeni gati? Gati. Jepini, braf. Gati, jepini çuna. Jepi Lori. Haet. Tolori haet. Braf, i këron kopën Lori. Është ëmbël. Jo, është gjeliri. Pa. Oh, oh, është Iman Bajaldia Jo, të vetëm këdes, nuk duhet të sonë i gjitha Po, po, jo, po se mendova të shqe <laughs> është gjelë do më të sonë si <laughs> patë lxani Do më si që gëtujet patë lxani, ampë është si fasulja Nuk e kuptova plotë jetën. Jo, nuk e gjete, po nuk e kuptova. Se e komplikon atë. Të gatosh të gatosh patullhanën në furrë ose ato bëhen në tepsi? A ti po thua bëhet në apo bën në tenxhere? Në tenxherë apo në furrë? Olta, duhet ta di më mirë këtë. Në tenxherë. Në tenxherë. Në tenxherë, atëra gjell gjellsi fasulia. Po jo si fasulia, është gjell. Jo, kan fjalën gjellsi spinacit. Kur e haktë, kur e haktë ke pasoja gjatë ditës. Jo. Fasulia ka pasojë. Ëh, hmm. atë është një gjell tradicionale shqiptare, jeri apo gjell? Hah, okay, apo jo? Besoj se gjeli i gjel këtij është më, më, më fal. Ju lutem. Çfarë gjell? Gjell korçare. Jo, ja, jo, ja, bëhet edhe në korçë, bëhet kudo. Unë nuk e, unë nuk e preferoj se me pra, tretun. Dhe kjo duhet ju ndihmoj për njerëzit që. Jeri nuk e preferon, është ajo, është ajo gjella me mish, bravo. Bëhet edhe me pamish. Dhe me pamish bëhet? Okej. Unë i di që bëhet me mish, bëhet edhe me pamish. Pa kostë. Kosi në në për të. Jo, ka jo. kos, ja. Mm. Më duket ajo me kos. Më duket, më duket se në hmm. Korçë i hedhin pa kos sipër. I fillon. Më duket se Pabodimu, nuk e di se nuk nuk si bëhet si për përgatitimi. Është ajo pra me spinash dhe kos. Korçë dhe Tiranë e bëjnë me kos. Ai kosi e bën pak të thartë. Është është me mish i bje. Ka përmbajti mish. Është gjë me patate me mish. Jo, pra jo, ku ku mund ta hedhësh kosin? Është një fjalë, është një fjalë. Është një fjalë. Pa. Tani un u thash kam mish të grirë. Tani mundoni të gjeni se çka ka tjetër që t'ju çojë tek gjella. Hah? E pa i tregojoti spicën ose le mio kurç me vezë uthmen me <laughs> pas. <laughs> Ës <është> super. <laughs> nuk nuk është. Mundja të ishte Lori që të përqendrohesh se kanë të kjo është radio. Nuk po e gjem, jemi shumë brapat. Ka ka ka qofte nëpërtë? Ja, jo. jo, është mish i grir. Jo, jo. Është mish i grir të gjell. Ta mish i grir brapo. Mish i grir të gjell dhe haron nëpër të. Është veçantë gatimi për të. Bravo. Oriz, ka oriz. Thevet. Atëherë është oriz me mish pule? Atëherë, atëherë, ja, po na vdishët me vaj. Largo Zot. Spec. Ka erza të ndryshme, spec. Nuk besoj Ja, këshu të gjallët që ta kryisha Ta një që po motion. kujtojmë ja. O të ka shumë drejtë Sepse bëhet pëmish Dhe në shpinë ti me bëjmë pëmish E, pra, ja. pra jeri Aja, ta shkinë Atërë është tyranë se si, si. Jo, bër, të hedre në tyranë Për shumë, kur e gjenë lokale E gjenë, fillonë me fë Ja, ja, ja For guests Ja, ja, ja Unë i them dryshë Jeri i thotë në dryshë Pa, ka disa versione Ka disa versione Jo, gjeni njësë, ka probleme A është si emër turk çik? Nga gatimi njëri version pa, në një version pa. Ah, është si emër turk, është kjo gjela pra, kjo siç thua. Nuk është tamam gjela. Nuk është tamam gjel, ë. Xhanani është. Ertuğrul. Ertuğruli apo Zeidi me siguri. Ertuğrul me mish të grir. Atëherë, shikoj, çuna, fokusoni. Ka mish të grir. Ja pra ja, po ju ndihmoj. Ka mish të grir. Dëgjojeni pra shumë mirë, brenda. Ka erza të ndryshme, kaq <im attraction> po po është edhe përbërsi tjetër se si gatuhet. Një, behaft, është pak e veçantë, do të them. Ja i lutem. Është kështu në tav bëhet, në Jo në tav, në në xhere, po forma e gatimit nuk është si djella si tradicionale, pa. që ti i hes të gjithë përbërësit të lënë të ziej, por kjo ka një form tjetër të gatimit. Bëhet një proces skuqje në fillim vlori, pastaj skuqet mishi me, me mish me orizi. qep me oriz. Tanë pra një, njës një, njës një për version për fillon me j. Një version tjetër me s. Jo, <laughs> tjetrin, tjetrin xheni ja, pra, jo. Ja, po. Kujdes. E, është më shumë me këto gjethet me gjethet e ndërsa gjethet me gjethet e rushit pra. E pra, bravo. Po ne nuk po kërkojmë ato që fillojnë me j, as ato që fillojnë me s si quhet ndryshe Po pra në këtë teatrë nuk e di. Më falni, juve kësaj me j i thoni turq turqisht? Jo, kjo që po themi tani është ngjason më tepër me turqisht. Me turqisht, ë. Gjithsesi e keni gjetur, por ka një formë tjetër. Ka një formë tjetër që mund ta gjendë djuesit Lori se sa në praktikishtin e shumë dobët. Jo, jo, jo, ishte turqisht. Ja praq nuk është, pra Lori, Asarma nuk është, a sheqja. Por është versioni 3. Unë edhe ja praqun hmm. nuk e kam provuar. Si, a po si mos e ke provuar? Nuk e kam provuar sinqerisht. Si, si. si me gjethët e rushit? Jo, nuk e di. Ose lakrëm? Jo, nuk e kam provuar, <laughs> po e kam fjalën atë sa pra supra që ishte kjo si ia varesi. <laughs> ja praq. Merë sither gjë, por Ja praq <laughs> e kemi thënë gjithë edhe. Po. Edhe unë ja praq i kam thënë. Jessica është në forma e 3 që fillon me me me Diçka nga turqishtja pra. Po jo pra, gërmat janë ship. Gjithsesi, çuna nuk e gjend dot. Uroj që dikush ta tëllona fe... ja më. Me d. Me d. Ja Gruli. 0692070222 dërgon mesazhet tuaja. Na kënaqet vajza. Ndërkohë do dëgjojmë Arabela. Jo, ju është që të ndaubët. Jo, fare jo, më vjen keq. Ishte një fjalë që nuk i përmban fare as fjalori. Ja ta lëm blendi këtë në fundin e saj, të përmban fjalorin. Gjysesi në këtë bot do ta lënë. Do të themi fjalorin pas shoq. I'm when you need to shelter from reality she takes a dip in my day dream My days and best when the sunset gets it chill We hide that little lady sit in on the glassin' just sigh It's much less to risk without a catchin' a life Her eyes and tries, but it's just not as kind on the eyes It's not a girl She's made of outer space And her lips are like the galaxy's edge And I kiss the color of a constellation falling into place My days and best when the sunset gets itself behind That little lady sitting on the passing side Tries, but it's just not as kind on the eye Is that a better, oh Dhe tani. Ai, ai. Ai. Ai, dini se, dini se. Dhe tani. Ai, dini se, në njëri në klubin e mëjesit. 17 përfitimet nga konsumimi i arrave. Ushqimi i trurit, acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë te arrat zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arrat luftojnë depresionin. Tepër ushqyese, arrat përmbajnë proteina, vitamin, acid e hydrore omega 3, lecitin dhe indyrna të shëndechme. Vitamina dhe minerale. Arrat përmban një sasi të lartë vitaminës B6, shumë folate dhe thiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega-3 dhe omega-6 janë dy acide yndyrore që i nevojiten trupit për rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve. Llojtojn kolesterolin. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat fal prezencës së acideve omega 3 ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ushqim për flokun. Vaji i arrave përmban biotin, vitamin B7, kalium, omega 3, 6 dhe 9. Këto elemente forcojnë folikulin e flokut, evitojnë rënien dhe trajtojnë zboksin. Arra ka edhe veti kundër mykut dhe mban larg infeksionet. Ushqim për lëkurën. Vitaminat B, së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë stresit, duke produktuar rrudhat në fytyrë. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbardh rradhët e zejm po shtyve dhe relakson lëkurën. Për piellorin, arrat përmbajnë kompleks vitaminash B si folate, riboflavin, thiamin e të tjerë. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe fetusin. Arrat gjithashtu lehtësojnë shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë trurin e bebes. Parandalojnë kancerin, arat parandalojnë kancerin falë përbërzve si omega 3, antioxidantve dhe fitosteroleve. Luftojnë diabetin e tipi 2 Studime dhe fundit kanë të reguar se një grusht arat në ditë redukton me 30% prekin nga diabeti i tipi 2 të gratë. Kundër shëndoshjes Arrat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë për një dietë e shëndetshme. Për shëndetin e kockave, arrat i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes së acideve omega-3. Për tretjen, megjithëse arrat janë të pasura me fibra, ato janë një ushqim i shkëlqyeshëm për tretjen si dhe lufton problemet me të. Përmirson gjumin. Gjendra pineale në tru prodhon hormonin melatonin që përgjigjet edhe për gjumin. Ky hormon gjendet tek arrat duke e kthyer këtë ushqim në një snack të përkryer për përmirësimin e gjumit. Forcon imunitetin. Arrat mbrojnë kundër ekzemës, psoriazës, astmës dhe artritit reumatoid. Por ajo që është më e rëndësishme është se arrat përmbajnë acide të shëndetshme që mbështesin sistemin imunitar duke parandaluar riprodhimin e qelizave kanceroze. Shëndetin e enëve të gjakut. Acidet yndyrore omega-3 parandalojnë shrregullimin e ritmit të rrathurave të, të zemrës, reduktojn piksin e gjakut dhe kanë shumë impakt në enët e gjakut. Aminoacidi kryesor arginina ndihmon në elasticitetin e enëve të gjakut duke reduktuar rrezikun për sëmundje të zemrës. This is Club FM. 100.4 100.4 nanënte titull edhe 7 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klab BEF 104 dhe në ekranin e Klap TV's ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku do të shoqëdheni mirëmëngjesim do të them njëri që koha jashtë është e mrekullueshme. Është e vërtetë. Mirëmëngjes. Sot është ditë vere kur i them. Mhm. Mirëmëngjesolta. Mirëmëngjesie. Mirëmëngjes Lorka. Mirëmëngjes. A po fjalë për një pritje sot? Mhm. Olaj që jetu rhelan ton apo jo? Sigurisht që po. Kush e ka gjetur i parë? Për vet çunave se gjetëm. Êshtë po? anti-046 në barë numëri që ka thënë dolma Bravo, bravo, bravo Fitonë dy bileta për në teatrin komtar Oke, okay, ndërdo të sunat ka rëndakorë të një fja Ne kemi mënduar jeri Êshtë rrath dhe jonë Dhe hake marja jela. juaj në këtë rrës Në një farë mënyrë Po Oke Qësa okay. vjire të eftot <laughs> <A>, Uftot gjela <laughs> Fjale juaj është send? Jo Një gjeshë hajët? Jo është një njeri? Jo Një ndër no është diçka e gjallë? Jo, jeri jo. është një fshatë? Po, jo Po ta shimë një sekundë, gjë e gjallë hmm. është ta e dhe me thëmë si... Ha, tini gjall, Një gjallë në... dhe shë Një gjallë në... dhe shë Një gjallë mund të aketë këtë, dhe me thëmë këtër lëj karakteristike është karakteristika për... po pjesë e trupit? Jo, pjesë e trupit, njeri Karakteristika është situash kjo bjondja? është një lloj tipari, po, një lloj tipari. Tipari, ah, i këtij jua kemi dhënë pjesët e trupit. Tanë zero se u avandom, thënë. Po mm. gjithu prap s'kemi për ta gjetur. Është nga mesja e lartë apo nga mesja e posht? Për njerzit, për njerzit është nga mesja e lartë, kurse për kafshët është nga mesja e posht, nga mesja e lartë varet. Është në torsin, në torsin e kafshet? saj. Po. Tanë, ky tipar është dallues vetëm për femrat apo edhe për meshkujt? Edhe edhe për femrat dhe për meshkujt. Për meshkujt, nuk ka të bëjë, thonë, mund ta kenë edhe femrat dhe meshkujt. A e kanë zakonisht ato që merren në palestr? Jo. Ja. Jo. Ja? Jo, skalidia. Jo. Ja. Është ja. i bukur si ti parish? Është i lindur. Është i lindur i eri dhe mos kërkosh shumë se nuk të jap ndihmë. Është su. pjesa e fytyrës? është e dukshme kjo gjë? Po është po, e dukshme është pjesë e fytyrës. Për njeriu, për njeriu, për, për njeriu, po merremi me njeriu. Po merremi me njeriu, po. Ka po, po, për... të bëjme me një ngjyrë të caktuar, ngjyra e syve për shembull? Po, do të bëj ngjyrën e syve, atë bëj. Domethënë tamam, tamam te njeriu mund të themi që tamam, tamam. Në fakt te kafsha, te kafsha është një teknikë që hori punon gatron. Po, pra. Po. Te njeriu ka të bëjme ngjyrën e syve pra. Po. Është një ngjyrë. Më gjyrë Nuk është të më gjyrë Filo me K E kartra E shtë syri vetë E shtë syri vetë E shtë syri vetë E shtë Shë Asë e se o dhamë Shë Shë Sy shkruar O a kemi Sy O a kemi gatuar O a kemi hëthë të t'ava I e t'së bedhëndu t'a fusin E s'akt E s'ak E s'akt E gjeti E gjeti O se lorë Laroshe, Laramane. <laughs> ah, ç'është e bukur ta menzuar. A ma ju skadroroi fare është radio dolta. Po aty ka një problem, më tham kapshë. Sy ashtu thotë kam një polop. Shës kam dëgjuar. Lop Laroshe. Po Laramane, Laramane. Ës sy Larosh, lop Larosha. E saktë. Vërtet thotësh? Po po. Në fjalor aty. Me të ndopa, lopa, lopa lar edhe çyri. Sy Larosh, kjo s'po falet se kam nënë në shtëpi. Ideja është ne u dha ne u dham shumë si ndihma si një. Është vërtetë është. Kështu që Zota e sa të gjithë. Okay, Dy bileta shoin për Old. Pas mm. reklamës në radio radio. Jo, do më kaje. Po shumë, 5 minuta me Zorën. <gjrë> wow, <gjrë> vërtetë lor kokës ama. Ju se gjetët akoma. Ndërkohë kemi edhe pak minuta për anagramën që është si numra Okot. Kujdes. Altini akoma nuk e ka gjetur dhe nuk kam shpresë se Altini do e gjej. Si numra Okot. 0-6-19-27-222 Dërgoni mesajët uaja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 Orash 9.50 e 1 minuta, jene me klubën e mëgjesit në Klebe FM 1.4 dhe në ekranin e Klebe dhe Vos Dua të tërgoj, së fund me, një restorant që është hapur në Filipine Faktikisht, restorant i është hapur në gushtën e vitit kaluar Por, këtë herë ka ardhur me një risi Sepse ka shtuar një, po them, produkt të ri Që e quaj në Brick Burger Dhe, përgatiten, hamburgera që kanë formën e legos është sumë interesante Aaaaaa Dhe përveç formës që njënë me formën e legos është uh, edhe një gjyra është e in, njëjta Dhe ka të uh, obzat duket se kur ti poha një lego Dhe duket se kur ti poha një lego altini Dhe duket se kur i gati për të ndërtuar Dhe që ka me atë hamburgerin <laughs> Në të përtet do të hasht Por uh, e gjithë kjo ka ardhur Sepse është vënëre që fmiot Kryesisht janë ata që tërhiqen më tepër nga lego Dhe kër restorant ka vendosur Që përveç uh, që Ata të ushqehen me diçka të mirë Të kete edhe rasta. një pamje tërhejse për ta Dhe është aktualisht një nga produkte që pushtitet në më shumë Në këtë restorant në Filipina Të fminet prajeri ka e ka gjetur këtë duhet kapi no. mm. <laughs> Unë atë Justin Bieber Konsumatori nëmër një E vërtet Por jo vetëm fminet të rrishen nga këj gjopë Edhe të rriturit gjithashtu Uh, Kanë fëlluar që të, të porosisin Pikër ishtë këtë lojë hamburgeri Pra brick burger Shumë interesante, ide e bukur Dhe që me sa duket po përqet shumë nga të vejshlit Mirë, oltë da kemi për të dhënë dhe fituesit Sipse vështë vëshë vëshë po vim në fund të klubit të mëgjesit për sot Atërë shë radio qunavi ishte Sylla Rush Bravo Katër një pesin, bravo nëmëri Endrit Fiton 2 bileta për në Sineplex Bravo Endrit Dhe Endri, anagrama uhum. jote 2 ishte konsumatori Bravo si numra o kot. Amarda 196 i mbaro numri fiton dy shishe nga kantina e pieveve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Bravo, bravo, bravo. Ndërkohë keni diçka të fundit për të thësuar, diçka pishman që ju ka mbetur, se ne këtu kemi bër një diskutimin shumë të gjatë, por po e mbajmë për vetën. Un po i nis me Lori. Tabëm të nesër i këtë mm. diskutimin, kështu që sot me çemi minuta të fundit nuk po Kalitë me jetën e Natës në Tiranë. Po. Oh. Diçka që Olta kishte vënë re olta? E unë gjithmonë. Jo, olta. Unë nuk e zekonisht? nuk ka nuk ka lidhje. Jo, jo. E nisi, nisi Olta dhe net, ne të gjithë pastaj ram dakord se na kishte bërë pushtypje. Më tepër dhiv. zhveshja e njerëzve, gjat ditës, gjat ditës. Gjat ditës është ideja se shikojmë veshje provokuese etj etj. Po gjat po, darkës, okay. Edhe gjat darkës nuk është okay, po po po, po dhe se mi. Ka një vënd të veshja. E drejt. Kështu që bëni kujdes. Tani më duket ato nuk e kuptoj këtë pjesë. Pikurisht pra. <laughs> si Jet Verës. Okej, okay, është, më... më... është pak me vishesh, më. Mund të isë kan pak. Është pak më e justifikuar është veshja, por Jet Limrit më duket pak e sikletshme. Nej, së bëni kujdes. Keni pasqyra boll për tu parë, krejtësisht. Ëh, <laughs> <laughs> gjithë vitrinat. <laughs> Faleminderit Olta. Alltini fjala e fundit për ditën e sotmë, Gana Jota? Në pse duhet ta thuash ti të fundit më? Po e do të thoni të gjithë me radhë. Të gjithë jo, rad. me radhë. Okej. Oh, Lori e ka pasen, në fund fare që i vë pikën bje A do ta të afilloj unë dhe ta? Afilloj ti e tijë, Lori, se s'pundin qëmë Jepi për e Lori ka Juri uh, mm. të yuri. Yuri zotima, që <laughs> amet Nga kushë, Lori? Nga së mundit Nga kichëm, <laughs> nga të mundin Ata, ta, ta përdo një gjë Ata, ta përdo një gjë Blindit presim nesër, në kemë ngus shumë sot <laughs> Altinje? Altinje A don ta jo Jamiri, kujdes nga djalli. <laughs> <laughs> se vihet me Prada këto në fundet. Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar me rupafshim, dëgjojë mi nesër. Do të thysh je? Ja, nuk po e thysem. Ase të mi nesër dy herë. <laughs> Tourism Academy, Sjell, fundjeda Big në Radion Klab FM me Emily Sunday. Next to me, Next to me. Up, My Kind of Love You're beautiful. I believe you're beautiful. Would you let me? Anything that you ever did for me. Read all about it. I want to shout. I want to scream to the world I love. Put it in all of. Fundjava B, këtë të shtunde të diël në një të mëmirë të Emily Sanday në Radio Club Fem, mësuar nga Hospitality and Tourism Academy.